На повітряній колі спускається старий у довгій до п'ят сорочці. Хтось з дітей питає «Це Бог?» І всі кидаються до нього з проханнями. Старий тікає, а люди з лементом біжать за ним. Хіба можна просити щось у когось? Той, хто має, завжди дасть сам. Ця жінка нещасна, бо вона просила і їй не дали. Хотіла поєднатися з іншими, відчути себе в родині, а зосталась сиротою і пішла у антисвіт. Правда, не кожен має антисвіт. Сьогодні я бачив знову ту божевільну в червоній куртці йшла посеред вулиці і повторювала «Петре, зачекай!» Я не бачив того Петра Певно, він покинув її або й відрікся взагалі «Петре, почекай!» повторювала вона безтямно. «Петре, почекай!» Попереду була порожнеча позаду теж Її потрібно було пройти ми пройшли її разом, купили цигарки в перекупки, а потім жінка кудись сникла. Її оточили неголені чоловіки в чорних шкірянках, з-під яких час від часу висовувались важкі, схожі на щурячі хвости. І наче крізь землю провалилась. Я влетів до гастроному, коло якого весь час стовклися перекупки з цигарками, горілкою, навіть з квітами. Я примостився на найвищій полиці і ще якусь хвилю спостерігав за наростанням людського натовпу, доки не склипив повіки і не задрімав у затишному куточку, що пахнув шоколадом. Розбудив мене дитячий лемент, викликаний, як виявилось, моєю персоною. «Хочу цього пташка!» «Він не продається. Це опудало!» «Купи! Купи! Хочу опудало!» Я, не бажаючи бути опудалом, злетів униз, трохи покружляв над мамою та її вередливим синочком і полетів геть. Отак От мене ледь не купили. Однією з особливостей цього світу є та, що кожна людська істота оцінює вартість речей у грошах і вибудовує собі з того систему вартостей. Слід дякувати долі, що ти білий пташок. Але є речі, які мене турбують більше. Усі переконані, що вежу слід будувати, і що це доцільно необхідно. Зрештою, вона так довго будується не перше покоління і стала такою характерною прикметою пейзажу, що обійтися без неї неможливо. Заради такої прекрасної ідеї можна не гребувати засобами і офірувати навіть шлюбні обручки. Міф буде важче зруйнувати – ніж саму вежу. Час від часу в її лабіринтах випадково когось замуровують, і ті нещасні спілкуються між собою лише перестуком, наче в'язні в тюрмі. Гадаєте, хтось колись мене спитав, навіщо ця вежа? Ніхто й ніколи Зрештою, я сам не знаю відповіді. Може, для сховку, може, для житла. Там і живуть замуровані. Чи задля братства усіх людей?